43. Legea maturității emoționale Liderii sunt calmi, distanți și controlați în fața problemelor, dificultăților și nenorocirilor. Maturitatea emoțională vă permite să faceți față situațiilor incerte, fără a vă enerva. În loc să vă temeți de conflicte și să evitați schimbarea, le acceptați ca făcând inevitabil parte din rolul de conducere. Acceptați schimbarea și căutați oportunitățile pe care le oferă. Dacă o situație nu se rezolvă, asta este. Nu faceți accese de furie și nu persecutați pe nimeni atunci când lucrurile sunt împotriva dumneavoastră. Aveți o părere sănătoasă despre voi înși vă. Puteți lupta pentru scopuri și obiective mai mari, chiar dacă în drumul dumneavoastră acceptați eșecul. Maturitatea emoțională impune să aveți o părere bună despre propria persoană și să vă respectați. Oamenii maturi, din punct de vedere emoțional, își stabilesc propriile standarde și obiective. Maturitatea emoțională vă permite să fiți echilibrați, mai calmi, mai creatori și mai eficienți în tot ceea ce faceți. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la cele mai mari provocări sau dificultăți cu care vă confruntați astăzi. Puneți întrebări pentru a fi stăpân atât pe sentimentele dumneavoastră cât și pe situație. Unele dintre cele mai bune întrebări sunt Ce s-a întâmplat cu exactitate? Care este situația reală? Cum s-a ajuns aici? Ce credeți că ar trebui să faceți? Care este următorul pas? 2. Refuzați să criticați, să condamnați sau să vă plângeți, indiferent de ce se întâmplă. Imaginați-vă că această situație dificilă a fost creată în mod artificial pentru a vă pune la încercare, pentru a vedea din ce material sunteți construit. Acționați ca și cum cineva v-ar privi pentru a vedea cum rezolvați problema, ca și cum proiectele dumneavoastră de viitor urmează să fie determinate de calmul și relaxarea de care veți da dovadă.